Bai, eh, egia esan, gotu nuen, maztak zegoen, bizena gozten, bi final edo hiru hangaldu nuen, eta gau, uh, enetzat, hori ez, hemen jokatzea, etxen, eh, hemen bara, orain, izemen, ori, uh, ori du, ez, tipitatik hemen enderatu bara, hori enetzatzen izan, bermitekin, bermitzaharrarekin eta enetetan egin eta jene ustez, hori, hori duaz, hori nikak trinkite hori hasmatu az, dute, trinkitego oso polita eta, eta oso pozik hemen iragatzea, Eta batez ere pehorekin, biak emengoak eta neustez partidu denetatik izan du, ez. Aztetik, huiz, hartu du, partidu pizual ditu inda, gero berriz ere sartu gara partiduan, neustez hogeian hor asigara deno sartzen, ez, partiduan, eta gero denetatik, ez. Buka uretik gero bestiak berriz ere pasa, eta arken egon momentua denetatik